Biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi Veda həccində, Veda həcc-i, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir dəfə həcc edib ömründə. 4 dəfə ömrə. Bir dəfə həcc edib, o da həyatının axırı. Amma əvvəl isə 4 dəfə həcc ömrünə eləmişdi. Və Arafə günü də elanla də xutbə verdi və ayan oldu ki, bu gün sənin dinin kamildir. Qarifiyyona, Mayidi suresi üçüncü ayə. Əliyyom <gülüyor> akmal tələkum dinam, əliyyə. Bugün sənə dinin kamil oldu. Neçün? Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələlə, hədzi sonra İslamın beş şərdə bitdi. Hədzi də bitir axı. Ona görə elə ki, hədzi də yerinə yetirdi. Bu ay nazır oldu ki, xutubəsindən sonra ki, kutardı. Bugün sənə dinin kamil oldu. Sadəcə başlayaq ki, bu ayə nazil olub Qədirxunda. 1-ci aid məsələ bu yerin adıdır. Ə, e, deməli Məkkədən təxminən 200 3 km aralıq. Mədinədə 200-250 km belə aralıq. Yəni demək olar ki, Məkkə ilə Mədinə yolunun ortasında demək olar. <gülüyor> və yerin adıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Məkkədən Mədinəyə qaidanlığı gedəndə də Kərvan səfəri təxminən 10-15-12 gün, gün çəkirdi və təbii ki, kərvan diyanən yerlər var idi, e, istirahat edirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, axır vaxtında çox danışırdı, yəni çox xütbələ verirdi, çox faydalı verirdi ki, çünki artıq hiss eləmişdi ki, artıq Peyğəmbərlik vəzifəsi bitib, o gedməlidir. Və Qədri Xunda da yanandı, orada da çıxış elədi. Və ən birinci bu məsələyə aid olan məsələlərdən, birinci budur ki, qəd-ülxulunda ayə nazır olmuyor. Yəni, kim desək ki, ayə nazır olub, səhvdir. Çünki deyənlər var ki, ayə yox, ayələr nazır olub. Və məsələn, Maidə suresində, bəlliq, mən onu zələ iləyib. Allah s.ə.q. görür ki, Sənə təbliğ olunan, sənə nazil olan təbliğ ed. Əgər etməsin, sən Peyğəmbərləyə yerini getirməmsən. Bəziləri deyək, bu ay nazil oldu ki, göngi, elə çıxı ki, gök Peyğəmbər sallallar üçün demək istəmirdi nəsə bunu. Allah da Allah deyək, o deyək. Və deyəndən də sonra, Mayədə surəçi üçüncü nazil oldu. Səbək, dedin qıdardı, din kamil oldu, əcib, yəni belə deyim Allah. Deməli o gün ayə nazır olmayıb Qədir oxunda. qardaş da məsələn nədir həmçinin bu məsələdə? Bu gün kimlər ki bayram elan edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bayram elan eləmir bu günü. Hətta Əli ibn Əbi Talib gəlmir çünki Qədir qeyd eləmir. Amma məsələn görürsən müəyyən Adamlar var məsələn, o gün, məsələn, həddə deyilə, oruc o gün fəzilətdir tutmaq, fəzilətlərindən danışıblar. Həddə və əzilə ki, o gün orucu 60 ayın orucuna bərabərdir. 60 ay Və bəzi ləfslərdə gəlir ki, 60 ilin kəfarəsidir. Və bəzilər deyib ki, əksində bütün ümrə o gün kəfarəsidir. O gün olur. Hətta bəzilər deyib ki, 100 dənə həc və 100 dənə ümrədir, məbrur qəbul olmaq şək yoxdur. allah akbar. Heç anfiyona belə fəzilət bayramına, səhr ramazan Allah məqbul. Hətta vəzifətlərdə gəlib ki, şiirdənlər dibləci müstəhabdır namaz var o, o namaz. Deməli oyun namaz var. Hmm. Yüz min həccə bərabərdir. Hı? Və s. Davam edir, lakin 5 də qədər. Və s. Həmsən, qardaşlar, bu məsələyə aid. Həmsən, məsələyə aid. Dedik ki, o gün Qədrixum günə ayə nazır olmayıb. Sadəcə, dillə gök ayə nazır olub bu ayə ki, Allah Subhanələ deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəni, yəyyəl-rəsul bəlləq mə unzələ iləyək, min Rabbək və illəm təfəal, fəmə bəlləqdə risalətə. Maəyədə suresi 67-ci ayə. Daxıysən, daxıq aydəsən bəlləq. Elə ki, eylən eləyib, onda Maəyədə suresi 3-ci ayə olunur ki, din kamil oldu. Dək, onlar hamısı düzgün deyil, səhvdir, uydurma rivayətlərdir. Aydınlı qardaşlar, biz əhl-i bəyətləbə sevirik, əhl-i bəyətləbək sevirik. Da, am, Onların göbə ehtiyacı yoxdur, göblərə, yalanlara və s. reqlamaya və s. O xeyrəm, ayda 67 Ya eyyuhəl-Rəsulü, bəlləq, mə unzilə min Rabbik. Qa inləm təfəl fəmə bələqtə risadətə. Wallahu yəssinukə minəl nəs. İnnəlləhə la yəhzil qovləl kəhətləyir. Bu ayə qardaşlar, hmm. <anbilsam> <componenistä> e, bu ayə, ayə sadəcə bilin ki, bu ayə Maidə suresi 67-ci ayıdır. Maidə suresi Mədinə surələrindəndir, Məkkə yol. Mədinə surələrindəndir, bir dənə ayədan başqa. Maidə suresi üçüncü ayə Məkkədən hazır olur, Arafa günü, xütbədən sonra hazırda. Aydınlıyıq, amma o bir şey ayrı, hamısı Mədinə ailəsidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm naz, ayə nazil olmağın səbəbi isə, yalışlar, birdən deyə bilərsən ki, yaxşı, bəs ayənin nazil olmağının səbəbi nə idi? Nazil olmağın səbəbi odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi sahabelər mühafizə ediblər. Yanında gəzirdilər. Ayə nazil oldu. Nazil oldu, tək elədilər daha. Muhafizə eləmədilər, mənasına bağaq yəni. Ey elçisi, Rəbbindən sənə nazir ediləni təbliğ et. Əgər belə etməzsən, onun göstərişini sənə tapşırdığı elçilik vəzifəsinin yerinə yetirmiş olmaqsan? Elçinin olmaq. vəzifəsi odur ki, Allah avtalan gələn ayələri təbliğ eləmək. Burada işinə yoxdur yəni, əhə, indi qlaz. Allah səni insanlardan qoruyar. Ən, qoruyucu, qutardı, qoruyar, qutardı. Ha, şübhəsiz ki Allah kafir tayfını doğru yəni kim ki artıq mühafizə elirdi peyğəmbər sallallar sə Amma bir dəstədir ki yol. Bu bözp… peyğəmbər sallallarsa hətta peyğəmbərlik titamdı, yəni kök demək istəmirdi. Demək istəmirdi, düz deyən. Hətta bəzi vaxtlarda da gör ki şeytan hər şey şeytan diqqət nöçtümsən, dedi də. Vallahi. Həmçinin də dostlar, yəni bu məsələyə aidd, yəni Maida surəsi 67-ci aya qədər oxundan nəzər olmayıb. Əsas budur. Yəni <coughs> bu bilginə. Həmçinin <coughs> bu məsələyə aid olan məsələlərdən həmçinin Qədri Xumz el-Həcanin 18-si olub. Vacibdir. El-Həcan 18-si. Ərafə isə Cəlzəni cisidir, 9-u. Aya, aya Mayda sürəsin 3-cü ayısı. Artıq Ərafə ayın 9-u nazır olmuşdur. Sözü dillərə görə 18-i nazır olur. Qədər xon günü. Əsrar səsi yoxdur. Qədər deməli, necədir, ziraçanın deməli 18-i nəsul olur. Həmsinin, yəni buna aid olan məsələlərdən <coughs> və əgər bu mühüm məsələ bir olsaydı, yoldaşlar, Əli ibn Əbi Talibin xilafətə elan olması, hələ Məkkədə elan eləyərdilər Ərafa günü. Nə üçün? Çünki Ərafa günü bütün səhabələr orada idi. Amma Qədri xundar artıq səhabələr azalmışdı. Yəmen əhli getmişdi o tərəfə, Taif getmişdi bu tərəfə. Qalmışdır ki, Mədinə və Mədinə ətrafındakı olan qəbilələr. Yəni, sahələ az idi. Bir rivayətdə 12 min idi, bir rivayətdə 10 Hətta öz bəzi kitablarında da ə, ə, sadirdən, bakirdən gəlir ki, köyü 2500 nəfər idi. Yəni, az idi adam. Ona görə, əgər belə bir mühüm məsələ idisə, hələ əraşa günə elanlayar da, ona ki, mühüm məsələ deyildir bu. Həmçinin, qardaşlar, yəni sahabi də az idi, bir rivayəti gəlir ki, 1300 nəfər bağlıqdan gəlirdi. Həmçinin... Səbəb nə idi? Düzdür, Peyğəmbər salıların sənə çıxış iləyəndə Əli binəvi xalvi çağırdı. Çağırdı, dedi ki, mən kuntu mevla, mevla. Mən ki, mevlasıyam, fəli onun mevlasıdır. Səbəb var idi. Hələ səbəbdə siz, səbəb var idi. Səbəb də səbəblər var idi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədsə hazırlaşında Əli bin Əbi Talib göndərmişdir Yəmənə. Yəmənə yollanmışdır ki, zəkat yığaq. Və Yəməndə bir neçə dəfə hadisi oldu. Və məsələn, Əli bin Əbi Talibu r.a. Bir nəfər öldürülmüşdü birin. Əli ibn Əbi Talb onu öldürmədi. Qisasən. Və ona görə onun ölənin əhli gədilər sorub peyğəmbər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, Əli ibn Əbi Talb bizə zülm eləyib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Əli ibn Əbi Talb zalım deyil. Hadisələrindən biri bu idi. Təbii ki, yayılıb bu xəbər. Həmçin hadisələrdən ikinci hadisə cariyyə hadisəsiydi. Gənimət düşlərlərinə içində qadın var idi, gözəl bir qadın. O da bölünsə idi, sahabiyyə düşürdü. Əlvün Əbitar götür özünə, İnci illə ondan sahabələr. İkinci hadisə. Bu da Özümüzdən deyilmir, biz əhl-i küsənlə kitablandıdır, o kitablandı da var. Vihar, ənvar, amar və s. və s. də var. Ha? Həmçin üçüncü hadisə hansı ki İnziliyə səbəb olmuşdur. Əli bin Əbi Talib bir əmri qoydu qoşuna. İstədi qeyb çatsın həccə, Peyğəmbər sallarsın həccələsin. Gəl də çatır, həccə deliyir Peyğəmbər sallarsın ondan. Sadəcə, Qaydanda görür ki, qorşun bəzi özlərində, bəzilər e, cavahirət olur, taxırlar özlərində. Əmir leki yığın bunu. Hamı dincəyir bundan, Əli bin Əbi Talibinə, Radyo Laniyada, Omar Ona görə, Əli bin Əbi Talib-i da xütbə əsnasında çağırılmanın səbəb var idi, qardaşlar. Səbəbsiz olmuyor. Bunlar da səbəbdir. Və bunu vizio hamı deyir, rivayetlər hamısında var. Həm tarix kitablarında Yağbubi, Məs'udi və s. həm üçün hədis kitablarında var hər kitabın. Ona görə qədəşdə, yəni səbəb var idi. Və münasib idi, nə üçün buna səbəb öyrəliyik? Səbəblə bilinir mənan. Ona görə Peyğəmb Peyğəmbər sallallar sən demək ki, mən kuntu mevla fəhli mevla, mən kimi mevlasiyyəm, əlu mevlasidir, yəni, yəni dostdir. Düzdür, Mevla 30 mənasın, 30-dan çox məna var. O mənalardan biri dostdur. Yəni, mən kimin dostuyamsa, Ali binə Vitaly binə onun dostudur, yəni, İnci mü? Əlidən İnci mü? Mənası odur. Orada Xəlifəlindən heç bir məna yoxdur, qardaşlar. Kim ki, o hadisənin xilafəti gətirir, düzgün deyir. Heç bir mənası yoxdur. Və həmçinin, e, bu məsələdə, qardaşlar, demək olar ki, e, Əli bin Əbi Talib özü də deməyib ki, mənə xəlifə seçib o gün. Və heç kəs orada deyən onlardan başa düşmədik ki, o xəlifədir. Heç olmasa, yaxşı, qorxublar Ömerdən, Əbubəkirdən qorxublar ki, öldürəcək. Qıraldı, deyərdik ki, Əli bin Əbi Talib xəlifə eyvən olur. Yox, heç kəs, deməyək heç kəs. Nə gizli, ne aşka. Mən sən Ali binəvi talib özü deməyəm ona ki, Əbu Bakır xalifə seçiləndə gəlir demədi ki, ay ya, Əbu Bakır, sən ne üçün belə edirsən? Axı Qədruxumda mənə xalifə seçmişdilər. Təqiyyən qoyaraq, o ikişələm idi, yəni, deyər dosaq. Sözü olanda da deyirdi. Deyərdi ki, ya, Əbu Bakır, mən sən ne üçün? Sən, mən olmalı ya. Qədri Xundaxı mənidir. Mən Quntumovlaya, Fəalimovlaya, yəni mənası xilafətdir. Yaa, demədi. Əbubakırada 2 dəbə biyyət edir. 2 dəbə biyyət edir Ali bin Əbin Talib. Birinci biyyəti oldu, hətta ə, üst köynəyin götürmədi. Üst baltalar. Qaydanda gətirdilər, verdilər, qeyində qarırdı. Eşdi ki, xəlifə seçirlər, Əbubakırı gəldi biyyət edirət Lakin bu, biyyət oldu, məhdud, imumi deyildi, ona görə çoxçu görmədi burayı və bilir ki, Fatıma r.ənihə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səniyyəndən sonra xəstələndi. Altı ay yaşadı, sonra dünyasını deyişdi, xəstələndi, e, Əlbin Əbi az görsənməyi başladı ona görə. Yəni, yanındı idi çox vaat, ağır idi. Bəzilə elə... Cədləçi gör ki Əli inciyib. Əbu Bəkrdən ki necə onun xalifə oldu? Ona görə Əli Fatimə ilə də sonra o da axşam dəfn onun onda ona görə Əbu Bəkr başqalarını çağırmadı. Aydındır? Cizrin sad bir şey yox idi ki, nə idi ki o? Yəni Əbabu dəfnəcildi. Əbu Davud iştirak etsə nə olacaq ki? Bəzən bundan da şey çıxardı blar ki, deyiblər ki, gördün, demədilər ki, gəl cənazəsində iştirak eləməsən. Sadəcə o vaxta gözləmirdilər ki, a, palatka bura, sadə ikidə də dəfin. Molla kimi və səhih şey yox idi. Da <gülüyor> yəni, adam öldü, halda dəfinlidirlər, qardaşlar. Gözləmirdilər. Adam xəstə idi, gecə də fətili və onu basdırıblar. Peyğəmbər sallallar ilə adam bəzən görsən öləndə gecə basdırıldı, xəbəri yoxdur, bilmirdi. Necə bir Məcid süpürən qadın var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi gördü çu yoxdur. Dedi və sokadan anı süpürəm. Dedilər ki, ölüb. Sadəcə gecə öldüyünə görə sənin xəbərinə gəlmədik. Dedi göştən qəbrin. Getdi cənazə qıldı. Qəbrin yəni, o də işlə. Yəni mi, odu midə şolarsın da ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyən İştirak edə Aydın qadaşda ona görə keçin vəfat etdiyinə görə rəziyallahu hə, anha Əhmədin xatımın qayınanası Və salam. Sonra gəldi Əli ibn Əbil-əli (rəziyallahu anh) ikinci dəfə bəyət elədi. Aşkar ki, hamı kimlər ki söhbət eləyirdi əsasən munafiqlər yayıdı bu söhbəti, narazıdır, o söhbət bitsin. Bəziləri deyir ki, bəyət eləmədi. 6 aydan sonra elədi. Yaxşı, altı, yaxşı bir də axır elədi də. Axır elədi də bəyət. Yaxşı sonra Ömər gəldi, Ömər biyyət elədi. 6 aydan sonra ya, dərhal. Onda da demədi ki, ya Əmər, də, əb Əbəkir əb oldu, əb bəs mən olum. Qədrxın daxı belə deyə demədi. Sonra Osman gəldi. Osman da birinci biyyət eləyənlərdəndir, vallahi. Onda da demədi, hətta özü olanda şuru seçəndə ki, ona ki sən ol, dedi mən istəmirəm olum. Vallahi. Dedi mən elə vəzir olsam yaxşıdır, köməkçi. Dəmətxuşağı, ha, hə, indi şükür Allah'a, qədər hadisəsi gerçəkdə oldu. Dəmədə şey vallahi, demədi. Yoxdur de, ona görə. Ona görə ki, mən kuntumuvla fa ali müvla, mən kimin dostuyam? Əli onun dostudur. Aydınlıq, yəni, bu hadisə yəni, bələ olub, təbii ki, qısa toxundu, hətta lazım olsa o yerlərin hamısının, e, kitabların yerlərini də, çəxilərin də de demək olar. Amma vaxt iştihara az qalı, ona görə lazımdır. Sadəcə bu, fayda idi, hə, hə, inşallah faydalı olar sizə, dedin ki, bunu da bu var, dedir, toxuna. Də, hərdən görürsən, nəsə bir kəlimə oxuşadı, ola bilər, bəzi məsələlər toxunarım fayda için. Allahm. İhlaslaökkta kom sayta tərəfində təd